Navegavam sem um mapa que faziam, atrás deixando com luís e conversas intrigas surdas de bordéis e passos. Os homens sábios tinham concluído que só podia haver o já sabido. Para a frente era só o inavegável sob o clamor de um sol inabitável. Indecifrada escrita de outros astros No silêncio das zonas nebulosas Trémula a bússola tateava passos. Depois surgiram as costas luminosas Silêncios e palmares Frescor ardente E o brilho do visível frente a frente